О, господи! закричав він голосом людини, душу, якої роздирає нестерпний біль чого доброго ви зараз скажете, що ви дом дієго де Спіноза? О ні, ні, ні, ні. Мене звуть Блад. Капітан Пітер Блад. Цей корабель, так само, як і цей красивий костюм мої за правом переможця. «А ви, Дон Дієго, мій в'язень!» Хоч і дивним було це пояснення, все ж воно трохи заспокоїло Дона Дієго, бо здалося далеко не таким страшним, як намалювала була його уява. «Але хіба ви не іспанець?» «Ви лестете мої іспанські вимові! Я маю честь бути ірландцем!» «Ви, мабуть, думаєте, що сталося якесь чудо? Якщо чудо і сталося, то це тільки завдяки мені». Тут капітан Блад стисло розповів йому про останні події. Слухаючи Блада, іспанець аж мінився на виду. Приклавши руку до потилиці, Дон Дієго намацав там гулю за з голубине яйце «Доказ того, що Блад говорив правду». Після цього він вп'явся нестямними очима в усміхненого капітана Блада. А мій син? Що з моїм сином? вигукнув він. Він разом зі мною був в човні. Вашому синові нічого не загрожує. Він, веслярій і гармаш, зі своїми людьми, хоч і закуті в кайдани, але затишно влаштувалися в трюмі. Дон Дієго знову впав на спину, а його блискучі темні очі все ще пильно вивчали смагляве обличчя Блада, який стояв перед ним. Він приборкав свої почуття, зрештою він не був позбавлений стоїцизму, необхідного в його небезпечній професії. Цього разу йому не пощастило, карти випали не на його користь. Успіх, здається, випорснув із рук в останню мить. Його побили його ж власною зброєю. З витримкою фаталіста він скорився своїй долі і дуже спокійно запитав: "І що ж буде далі, сеньори-капітани?» капітане?" Отже, почав капітан Блад, якщо зберегти за ним звання, яке він сам собі присвоїв: і "Як людина гуманна, я мушу висловити співчуття, що ви не померли від удару, адже це означає, що вам доведеться помирати вдруге. «Хіба?» вирвалося з грудей Дона Дієго. «І це так необхідно?» запитав він, нічим не виявляючи свого розпачу. Блакитні очі влада схвально оцінили витримку свого в'язня. «А ви спитайте себе самого», сказав він. «І скажіть мені, будь ласка, як би ви, заклятий кровожерливий пірат, зробили на моєму місці але між нами є невелика різниця, – Дон підвівся, щоб обговорити це серйозне питання. Справа в тому, що ви хизуєтеся своєю гуманністю, якої мені бракує. Капітан Влад сів на краєчку довгого добового стола. Але ж і я не дурень, – сказав він, – і не допущу, щоб природна ірландська сентиментальність стала на перешкоді розуму. Небезпечно залишати на кораблі вас і ваших негідників. До того ж корабель недостатньо забезпечений водою і провізією. Правда, нас тут небагато, але ви і ваші люди небажано збільшуєте кількість ротів. Самі бачите, що хочеш, не хочеш. А доведеться послухатись розуму і відмовитись від такого приємного товариства, як ваше. Мусимо підготувати ваші ніжні серця до неминучого і люб'язно запросити вас переступити через борт. Розумію, скрушно мовив іспанець, і сівши на край дивана, обхопив голову руками. Він розгадав, що за людина цей блад, і вирішив говорити з ним тоном напускної вишуканості і удаваної незворушності. Визнаю згодився він. «Ви маєте рацію». «Ну, ви знімаєте з мене великий тягар», – сказав капітан Бланд. «Мені не хотілося бути надто брутальним без крайньої необхідності, враховуючи те, що і я і мої друзі багато чим вам завдячуємо». «Які б не були наслідки вашого нападу на Барбадос, для інших для нас цей напад був дуже вчасним». Тому-то мені приємно чути, що ви згодні зі мною. Іншого вибору, як бачите, у вас нема.